Gure jisailaren tenore azurekin pantzo irigarai eta Euskararen ugtarua bururatu da atzo, lagzabalena. Basena farroan Euskararen erabilpena sustatzeko bi ugtetari kantolatzen den ekitaldia, bilan bat eginen dugu, eguneroko bermetasuna behar dela, gure mintzairaren bizi erazteko entzunen dugu. Gela Betea, Giro Beroa, Bertsu Pulita, Kaileran iragan xila ba, Iparraldeko Bertsu-Sapelketaren azken kampolaketa biziki rehusitua izan da, saio hortan izan diren sei bertsularietarik bost, saio dira finala erdientzata. Goldo amendozen gara iberriak, usue arziliuzen egunero, hauek dira Endaiako Filma Festivalian, txaristatuak izan diren obretarik batzu, orotarat, bi mila irueon ikusle jaz baino bosteun gehiago. Eta bere pilotari karrera, berezko eta nederki bururatu du Olivia Larretxeak, amiku sekolaiak eta irabaziz, eskurrareken, bainan bere autuaz, estela damutzen erranen dauk berak. Aroari begei iradabat lehenik uh, Eta aro goxua berua egun ere bai amasei bat grado goizuntan eta istantian oita sortzio eta behatzira ino joan endira temperaturak <gazurra> E nintzenen galdera somaturzua basatuko diren egun asteunda gau izango emankoga izan da alde hortarik baddaki zuela hauguntan guntan,ondadatuak direla auzoak Arnegi banka sara eta egunean, diote hirurogeita amoste mila bosteonta haugei ragana direla gehiena Kasi kirgoi mila banka eta arnegi artean. Euskararen tara bururatu da altzu lak zabaen, baseenafargoan euskararen erabil. Justatzeko bi urte eta den ekitaldia do diren ekitaldiak, badaino gehiago baita, eta itzordun angusia atzu zen, bai hau zat, bai oskala lorrian ari diren elkarte entzat, egun horien bil bilana, galde gindu, jozo bidar, gure lankideak antolatzeile eta parte ideheri. Bertsulari, dantzari, musikari, giro goxuan bururatu da Euskararen urtarua atzo lazabalen. Ekitaldietak landa, mintzatu gira makin baso Euskarren teknikariarekin bilduma labo batek iteko hamar egun hauetaz. Bustut, horroak uh, uh, untxapastu dela, uh, izan dela jende uh, bereziki antzerkietan, uh, ere haurren uh, dako zeretan, erreni baita zirkoa, uh, pista hala horiek dira, buskat, uh, gehen uh, diagala, beskat, jendegeien dituzten ekitaldiak. Eta azken ekitaldietan, atzo goizian, autitsiak ere bildiak ziren debate batian, ortik lan da, jir lagamendi lakzabaleko hau zapesak ere bere ikusmodia modia, maiten zaukun. Haba txikit. Surtut eta jaurreti partitzen da, zain zenik, geniebuko. Eskuara, eskuaraz nahi mauzo, eta eskola publikoetan eskuara ikas dezaten biziki inportanta da. Ta nik hau zaat erganen not, Hora, edukazio nazionalek, memento atez, utzin dute, uh -huh. zeitetan utzin dute, diela somenturte. Hora, ikastola jitea ikinta, ara hasi dira, uh -huh. eskola publiko bileng horien... Uh, Eta Euskararen uhtarua iraganik, zer gelditzen den, eta zer ondorio okaiten alduen ere galdein diogu, matkin basuri? Uztetut, uhtarua ina uh, elburu nagusitaik bat, dela giro bat sohtzea. Giro bat sohtzea, egisago izan dain, bako txainako, euskora baliatzia, edo euskara ikastia, edo ola, usia uteli buruzka, entzuna uteli jatien bidez, badela mugimendu hori, uh, euskoraaren alde, eta... Eta hori importanta da, biztandena hor rondoko egunetan jenden goguan intzatuak egonen da, la, egun guzietako uh, plazera eta, eta engaiamendua dela uh, eskolaaren erabiltzea eta milaka, amar milaka euskaltzale zangotzan atzo, esan izan gozan lemapian, Nafarro Inez ikitaldia iraganda, hango ikastolak, ba, zango zako ikastolak antolaturik, eta elduden urtekoa gutarik urbilago izanen da geografikoki, Nafarro Inez 2008, bastanen iraganen baita. Larre soron iragandiren finaler dientzat saelkatu da Odei Barroso, larun batian, silabaren azken kanporaketan, lehena agertu da endaiara, bigerrena eneritza baleta, eta irugarren Ramuntzo Kristi, ondotik patxirier eta ortsi iduate saelkatu dira, publikoa pozik atela da, bertsu saiotik, mementu unkigarria gogoan, eta bertsulariak ere kontent saioaz, arantzai dide rantzinen. Azken kanporak eta izanik, tentsio bat senditzen zen bertsolarien artean, baina saio edera eskaini dutea ierako gela bero eta betean, eta odei bagoso lehen agertu da, naiz eta itzaren tartean, hutsu bat ez ongi ulertu zein hitza itza, odei bagoso? E, bo saioa polita, negatxe mandutala ere saioa aski alai eta bo seriosetik ere du baina giro gozoan joan dela, eta orokorrean, bai, saio polita irubitu zait. Bai, astapenean piteat, eta bon, ni gehien urduritu naiz edo tentsio gehien ukandu, tor bakarkako ariketan, e, itzekin, gehi, e, itzean poto bat, edo joanda eta gero itza gaizki ulertu diot, lehen zubia, eta aldiz, bigarrenean zurubia ulertu diot, Eta ez diot errezta galdegin segitu du nerean eta bon hor falta, edo nere, nere falta baina tentxioaren gatik edo piskat bai horregatik. Lehen haizaitea lortu du Odei baxosok, bigarren eritz zabaleta, erran bezala saio polit batekin ere eta sorprexa, sorrtu duena publikoaren artean hainitz aipatu den jamuntxo kristi bere sorrterian zen, larun batean aieran, giro gosoan pasatu da bere tzatere. Nitzat bizikiun txabasatu dela eta saioa ere uste dut uh, maila onian joan dela jara, ni content bai egindutan naz uh, hastean piskat zresatia egea erraiteko egun uh, lasaik igien eta gure ahtian ere giro aski lasaia batzen denek jarani kantatiaginin uh, txapelketan ba aki huzerzen eta bo Guzoan ginen adetekura hartian eta laguntzen duarek. Kanporaketak eginak eta orain horrein finalerdira begira, emaiten dira bertsolariak lariak, onduko haste buruan beraz bertsozale guzi Eta itzordua igandiarekin lagesoron lehen finalerdia entzat, orta nariko dira, sustraiko lina, odei barroso, sumai murua, magisara soa, san alkat eta ortsi iduatet. Iparaldeko egituraren inguruan batera plataformaren arabera Luralde kolektibitatia gelditzen da egitura egokiena Proposamen horrek ezzaokan duela jakinez prefetaren beste pro, pro, proposamenak aztertzen dituzte Bereziki Iparoskale Gimailako iri elkargo bakarraren eta iri guliaren proposamenak Lantzen dituzte bi juristen laguntzarekin, baina nautu baten egiteko goizegida Lege eta reformak ez oraindik finkatuaka Hortaz ginen dugu gure gomitekin goiz saioan saiuan eh, sarri eh, Nicola Blen eta Michel Behoko egen horur izanen baiitira. Kataluina iizanen duugu aipagai gaurko mintzalekuan eusskagatietan aadoren behatziko aipatua izan zen autodeterminazio erfegando baten egitea eskozian egin den moduan, baina azken egun hauetan eragan den. hainbat bilkura eta gertakarien ondotik erFgando mori egietan eggininen den kontsulta bilakatu da bez zen Gertatzen ari de Katalunian, zeroteda konsulta hori Segondori ukan lezake, horren azterzekoan bat jende Maiaren inguruan Kataluniatik Joan Gidaura eherze alderdikoa Gorkak nor kantari famatua Katalunian bizidena Aritz Galarraga katzetaria eta emendik Inaki Razabalbeitea eurodeputatu oia Martxelo Otamendi berria katzetako zuzendaria Eta eguzki urtiaga soziologoa Katalunia zmintzaleko sari tzazpiontan euskalik atietan. Pandemia filmalaburrak irabazidu, endaia film festivaleko nazuerteko txaria, Euskadiak itania atalian aldiz Kijima Stories izan da garaile, eta Euskaraz bizin haidu txailian, profesionaletan gara iberriak, koldo almendozena, eta amaturretan egunero usue arziniuzena. Endaiako begiradak elkarteak, izkuntza gutxitu, eta kultura eta arte gutxituen inguruko ekoizpenak biltzen ditu zine jai aldi urtan, Bigerena zen aurtengoa hoita hamakrekoizpen baino gehiago proiektatuak erakutsiak izan dira hiru kategorietan Angela Megiaz festivaleko zuzendariak bilan baikoa egiten du antzu, avec les scolaires, bon déjà il y a eu, 960 scolaires. Orotara, bederatzi reune eta irurogeita marri kaslek parte hartu dute eta 2.000 irureun ikusle izan ditugu. Zorionak endai arrei, eguraldiona egina arren zinemara etorri bai tira, placer handia egiten du eta ez dakit nola ginen dugun helduen urtean sustengo ekonomiko gehiago beharko bai tugu. Deu moyen, parce que si chose que je regrette beaucoup, c'est que je n'ai pas eu, deux subvenzions, comien d'année dernière, pour... <truhre> Aurten adibidez ez dugu laguntzardikukan filmei azpitituluak jartzeko ez euskaraz ez da frantsesez ere eta horipen handia izan dahelburua da etortzen denarentza lergarria izatea dena izan euskaraz frantsesez edo gazteleraz. i fon Eta horretarako balea biddeak behar dira eskolak etortzen dira eta aurrentzako zinema ezagotzeko parada izaten da batzuen lehen aldiz. Gainera, ikin avait film. Donc déjà ça ça placer egiten du ta gainera gune berri bat eskaintzen dugu. Gazte motibatua initz baitaude Hendaian eta Zergaitik ezeman labur metraien festival batean parte hartzeko aukera. Donc pourquoi Ostegunetik larumatera teginda, festivala, eta emaitzarekin kontent antolatzea heliak, alainan uh, 2009 uh, presuna horbildu dira, filmen ikusteko, ergen ari du, joan den uztian, baino bostion gehiago. Kirolak eta pilota berezkoetan amikuseko olietataren finala ederra jokatua izan da Larritxia eta kintze baten diferentziarekin trenkatu da larittsi eta eskuraren orde uh, alde. Berroi hoita hemetzi irabazi dute, Larittsi eskurak lambera haien kontra eta erran bezala Olivier Laretsiaarentzat azken partida da zen berezkoen saian Xilorren ustea deliberatu baitu eta berak erran estela damutzen auto. Hortaz, Uli Bila Ritxea. Uste, eut, eta bi amunetan ageridela, eh? nola ateatzen da izen, eta zinez aste guztiago hor izan da berriz errekuperatzeko, ja ondena hastean eloitzonen ginen, eta zink eta bizia zen, partida hor bat induan ere, eta bon, izan du lanik aski hasteuntan errekuperatzeko, eta Egun uh, aztapenian ortsatgo oh, hor zen nintzen nintzen, eh, berotzen gilaik eta jokoan sartzen gila biti erresau da, enan zinez uh, uste utzeta autaketa honbat gindutela erratia ortsen oh, gildituko naizela, eta naiz horren gainean berri Hala, bere autua egina duela, oliviela retxeak eta ederki partitzen dela, behaz, garaipen bateken, amikuseko lehiak eta irabazire ikara txaldeuntan donibare garazin garaten ean, iztarienko pako, bigeren finala erdia, elgarte eta zaldube ere, terie eta laskanoren kontra. Eta nazioarteko berrietan trudi izeneko ikaitza tropikalak jendiak hilditu Meksikon. Bedearen esei hil bai, eta egualdian den Gerreroko estatu askarki joduek ekaitza horrek, Pasifikiko orkostaldean, eurite haundiek lurlitatze eta uoldeak sortuz dituzte, ondorioz jende horiek hildira, Gerreroko mendigunetik bimilako ba jendeleku zallarazi dituzte arrobalintza txarrek, amasei erri ere bakarturik utzi dituzte eta Hongkongen pataskek aintzina segitu dute aste buru untan, naiz eta autoritateek eta ikasleen altxamenduko buruek, laster elgarrikusi beharluketen, jamu Gaponean ekonomia ministroak berekargoa utzidu eskandala aferabaten karietarat eta uh, leporatzen dakote uni aktivitate profesionaler doakien dirua baliatu izaitia aktivitate pertsonalentzat eta frantzian sozialistak zatiturik agertzen dira berriz ere. Martin Obrik, Manuel Valtzen gobernoa kritikatu ondotik eta Obrik, François Hollande eta Manuel Valtzi galeiten die ekonomia politikaren norabidea berriz ikustia askundearen alde joiteko beste naz eskeraren pogota eintzinetikik gustendu Martín Obrica 2010 ta a aspirako una nasorteko berrientsat eta be arroz punubata Bai, arroaz, eta eginen dugu gure lujaldearen itzulino bat lehenik eganez, endaian zeru garbia dela diote, amalabu gradutan termometroak, e, siberuan maulen soagdi tipila, e, omen da, e, amabi gradutan termometroak, eta ustaritzan hemen zeru garbia, eta amabostetan, e, merkurioa eta donibane garazin zeharu otetan erranen daukui jone barne, txak, e, egunan Bai, egunon hemen ere berdintxu, eh? zerua garbia ilarria ikusten baita, eta masei gradotan gira basena faruan. Mileskerra, jone barneetxe, eta zer emanen daukun egunaren segidake beberdin, eguzkia eh? izanen dela odei tipi batzuekin ala ere, uh, goita zazpira iganen dira Merkurioak atxalde euntan, eta biarko odei gris batzu balin bat ere, Kostaldean, goizaz horiek e, desagehtuko dira ahatsaldearekin, eta ogoita bi gradutara igaren dira, e, igaren da, temperatura, margatu, eta astezkenean iguzki e, haundia ama bi gradutan, goizean, eta ama zazpitan ahatsaldean.